4. Шовкова косиця Я й в думці обняти тебе не посмію. Я не те, щоб рукою торкнутися смів. Я люблю тебе просто, отак, без надії, без тужливих зітхань і без склятваних слів. Василь Симоненко Вранці Аліна прокинулась із відчуттям, наче хтось шарпає на і хоче його перевернути. А ще вона тримтіла від холоду. Напевно, на дворі похолодніла. Данило з Морвою міцно спали в обіймах одне одного. Цим точно не холодно. Доведеться вилізти з намету і спробувати зігрітися бігом. Світанок ніжно і трепетно торкає голівки гір своєю молочною барвою, а наздухін йому підкрадається розкоювжене вітром бусково рожеве. Аліна стоїть із розкритим подиву ротом. Слабкі, незміливі дотики сонця пестять землю, ніби дбайлива матуся. Обережно, щоб не сполохати рідну дитину після солодкого сну. Красиво, як тут красиво! Ось куди треба частіше приїжджати на етюди. І вона раптом згадує, що в неї із собою папір і олівці. Можна зробити замальовки. Аліна забуває, що ще кілька хвилин тому їй було холодно. Вона дивиться в очі сонцю і не мусить для цього задирати голову. Вона зазирає йому в очі навіть трішки згори. А воно, борсаючись на сході з приклеєним за небокрай останнім промінчиком, вперто прагне відштовхнутися від землі, щоб покотитись блакитним полем. Аліна Перебуває в тому шалі віч на віч, вона і сонце, що й не зауважує, як прокидається їхня ватага. За її спиною, майже не дихаючи, прилаштувався Сергій, не зводить очей із пальців Аліни. Згодом до нього приєдналася й Морва. Кажан сидів трішки віддалено від усіх, йому було байдуже, що вона там малює, він дивився на неї. І тільки Данило, сердито бурмочучи, називаючи всіх ледарями, розпалював багаття, приставляючи воду на чай. Без пригод спустилися з гори. Сергій далі продовжував розважати всіх анекдотами та небелицями. Та цього разу він, був приклеєний, ішов слідки за Аліною. І зовсім не зважав на похмурість кажана, який дуже нервово сприймав таку поведінку приятеля. Сергій добродушно продовжував вважати Кажана хлопцем Світлани, тому дивну поведінку товариша списував на поганий настрій. Мурва підморгувала Аліні, не впопад пирхаючи від сміху, коли Сергій аж надто театрально намагався розсмішити дівчат. Кажан за цілу дорогу вниз не зронив ні слова. Начепивши на свої очі темні окуляри, юнак ніби відгородився від усіх. У нижньому таборі їх зустрів і знервований Петро. Красуня Світлана після жахливої сварки з кажаном комусь зателефонувала, згодом спакувалася, а через пару годин Петро допоміг їй донести речі до дороги. Там на неї чекав розкішний новісінький джип із позатим вусатим дядечком за кермом. Вона артистично надолагубки поцілувала колобка в лисину, Бо той був на голову нижчим від неї, з охами та ахами всілася в машину, махнула на прощання ручкою і поїхала. Святе місце пустим не буває, Кажана, прокоментувала подію з посмішкою Морва. Ви би чули, як вони сварилися, переповів Петро пізніше, коли Кажан відійшов за хмизом. Кажан сказав, що не кохає її, та ніколи не кохав, якщо вона цього не розуміє, то йому байдуже. Світлана істерично вирішала, ридала, цілувала йому ноги. Бігме думав, що таке лише в жіночих романах та серіалах буває. Напевно, дівчина перечиталася, чи передивилася чогось такого Врешті вона йому погрожувала Потім взяла пилочку для нігтів і сказала, що вб'є себе Та накажена це не подіяло Видно, такі показові виступи відбувалися частенько Врешті хлопець не втерпів Спаковав наплечник і дриманув від неї Наказавши мені стерегти табір Свідка годинки дві люто вила у мене на плечі Думав, що з божеволею Боляче дивитися, коли така краса марніє Але як то не дивно Теперечки добре розуміє каже нам У святки істерики через кожну дрібницю. Нігодь зламала драма, мурашка вкусила алергія, пілюлі й сльози, ж потекла шок, дорога нерівна, скимлення, Тоді зателефонувала. Ну, я вже казав, фу. Ледве дочекався того джипа. Та навіть шикарні ноги розкішне біле волосся глупоти не компенсують. Ова, шикарні ноги, то ще не все. Ого, шикарні. Направду. Раптом із-за спини Петра почувся насмішливий голос кажана. Він сердито кинув перед собою оберемок хмизу. Хочеш, Петре, притчу про ноги? Петро знітився. Кажан майже все чув. А ти не кримпуйся, Петре, не кримпуйся. Я вже звик. Так от, притча. Жила собі на світі жаба. Красуня та принцеса між жабами. Довгонога, дзвінкоголоса, якщо можна так сказати, про жабку. Ну, стрьомна одним словом, як свєтка. Одного разу вертала вона з вечірки і, щоб вкоротити шлях, вирішила перебратися колією, а не через тунель. Так була замилована своїми ногами, що й не помітила швидкого потягу. Бах, і потяг відчі крижу бідоласі ноги. Добре, що жива залишилась, подумала оптимістично жаба. Але так їй жаль стало красивих вишуканих ніжок, і вона вирішила вернутися назад, на колію, та востаннє помилуватися своїми бездоганними ніжками. Через неуважність не помітила ще одного зустрічного потяга. Бац, і жабі відтяло голову. Все, кінець, і жабі, і притчі. Як це? А мораль? Давай мораль, протестував Петро. А мораль дуже проста, Петре. Не слід втрачати голову, друже, через гарні ноги. Усі весело зареготали. Схоже, що відсутність Світлани Кажана тільки втішила. І не лише його. Навіть Сергій не жалкував за її зникненням, сказавши мимохідь, що Кажан і так задовго її терпів. Зварили добру козацьку юшку із салом. Морва таки неперевершено куховарить. Галіні здалося, що смачнішої страви вона в житті не їла. А коли прийшла пора йти спати, настала черга казки. Правда, цього разу Аліна спробувала відкараскатися. Втома й все таке. Та то був глухий номер. Усі напосілися на неї. Довелося розповідати.